Nagusi, zorrotza. Ana, nondik zatoz horren kopetilun? Nondik etorriko naiz ba, nagusiaren gulegotik. Eta zer, gaur ere herrieta? Bai, ene, nola dagoen, e? Eh? Gero eta gutxiago agontatzen dut. Eta zer oraingo honetan. Orainguan eskutitzen kalitatea da arazoa. Ja. Azte nolako bronka, e? Eh? Langabezian gelditu beharren nintzela ustenuen nia kalitatea bestetan bezalakoa izango zen, ezta? Berak esaten du eskutitzetan zer jarri. Bai, bai. Edukiarekin ez da gora Gauza tintaren kalitatea da. Bestetan baino argiago idetzi omen dut eta letrak ezan mendira ikusten. Agian inpresorari tinta falta zaio. Ezetzpa, ba? atzo aldatu nion. Gainera aurreko eskutitzekin konparatu ditut gaurkoak eta berdin-berdin daude eta erakutsi aldizkiozu. Nola erakutsiko dizkio ba? Ez du eta nirekin hitz egin nahi. Ba, dirudi bidali egin nahi zaituela. Zurekin besteokin baino kerra goportatzen da ezta? Bai, bai, kontua da pazientzia bukatzen ari zaidala, Eta ez du dala egoera honetan askoz gehiagoa uantatuko. Hau ez da plana, eh? Egunero beldurrez etortzen nahi lanera. Eta egin behar duzu? Puh, ez dakit. Horain lanen jarraitu bestela beste ebronka bat jasoko duteta.